wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'illah wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharal umuri muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar wa ikhwan sekalian hadirin yang dimuliakan kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan kita muji Allah atas sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah. Alhamdulillah pada malam hari ini, sebagaimana biasa, hari Sabtu sampai hari Senin, kita membahas kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah yang berjudul al-fusul fi rasul Iaitu fasal-fasal tentang perjalanan hidup nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu bahawasanya nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sejarah yang penuh dengan ibrah penuh dengan pelajaran oleh karenanya buku-buku sirah yang menulis tentang sejarah nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti di setiap masa di setiap zaman pasti ada ulama-ulama yang menulis buku tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam apa faedah-faedah yang terluput dari buku-buku yang terdahulu disempurnakan oleh orang-orang yang belakangan kenapa karena dalam siroh Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak pelajaran-pelajaran banyak rahasia-rahasia yang menuntut para ulama untuk terus menggali rahasia-rahasia tersebut oleh karena kerana wajar jika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun kata Allah Subhanahu wa taala demi umurmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam innahum la fi sakratihim ya'mahun sungguhnya mereka yaitu umatnya Nabi Lut mereka dalam keadaan dalam keadaan mabuk Mabuk dengan kemaksiatan yang mereka lakukan. Intinya dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan umur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditafsirkan oleh para salaf Wahayatika demi kehidupan wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan pelajaran, penuh dengan ibrah. Sampai-sampai sebagian ulama menyatakan bahawasanya ya, merupakan perkara yang dituntut adalah kita mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena meneladani nabi sallallahu alaihi wasallam dianjurkan dalam syariat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara allaha katsiran kata allah subhanahu wa taala sungguh pada diri diri nabi sallallahu alaihi wasallam adalah teladan bagi kalian bagi orang-orang yang mengharapkan bertemu dengan allah dan hari akhirat bahkan tidak mungkin seorang bisa sempurna mencintai Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni. Katakanlah jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala maka ikutilah aku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin sempurna kita bisa mengikuti Nabi dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali kita mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya kita mempelajari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa lebih mengetahui bagaimana akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. bagaimana sifat Nabi SAW terhadap sahabatnya, bagaimana sifat Nabi SAW terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya, terhadap orang tua, terhadap keluarga, bagaimana sifat Nabi SAW terhadap musuh-musuhnya, ini semua teladan yang handaknya kita pelajari. Ya, dan sebagaimana kaedah para ulama, ma'ala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Suatu yang kewajiban, yang tidak sempurna, kecuali, dengan dikerjakan suatu yang lain maka yang lain itu pun hukumnya wajib. Tidak mungkin seorang bisa sempurna mengikuti nabi, SAW, meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali dengan pelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka tentunya mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat dituntut. Dan kita tahu bahwasanya kaum Muslimin ya, di masa sekarang ini jauh dari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mengenal siapa nabi, siapa nabi mereka, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mereka tahu hanyalah Sekedar nama Adapun bagaimana sunnah-sunnahnya Bagaimana ajaran-ajarannya Maka kaum muslimin sangat jauh Dari ajaran-ajaran Nabi SAW ya. Bahkan sebagian mereka Mengaku cinta kepada Nabi Akan tak benci dengan syariat Nabi SAW Bahkan istihza Meremehkan Dan menghina syariat Nabi SAW Dia tidak tahu kalau itu adalah syariat ya, Ashraful Mursalin Syariat Nabi yang terbaik manusia yang terbaik yang pernah ada di atas muka bumi ini pimpinan seluruh para anbiya akan tapi kalau kita tanyakan tentang sejarah sebagian orang-orang kafir ternyata dihafal oleh sebagian orang-orang kaum muslimin bagaimana perjalanan seorang ilmuwan kafir bagaimana perjalanan seorang artis kafir bagaimana perjalanan seorang fotomodel yang kafir yang dia pemabok pezina, tapi dia hafal lagu-lagunya pun sabda-sabda orang kafir pun itu dihafalkan olehnya, dilantunkan, diulang-ulang. Sementara sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dia ketahui. Ini yang perkara terkadang kita menyedihkan, kita sedihkan ketika melihat kondisi sebagian kaum muslimin yang kondisinya seperti seperti ini. Jangan sampai kita seperti orang-orang munafik yang mereka mengaku Islam yang mereka mengaku sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi pada hakikatnya mereka tidak tahu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam Oleh karenanya disebutkan dalam hadis yang sahih tatkala seorang munafik ditanya tentang dia di kuburan man rabbuk wa man nabiyyu wa man, man diinuk siapa Tuhanmu siapa nabimu dan apa agamamu maka tatkala ditanya man Nabiuk siapa nabimu Maka dia mengatakan ha ha sambil itu nas ya kulunah ha ha dia tidak bisa mengucapkan dia ingin mengucapkan hanya sekedar nama yang dia tahu dia tidak tahu siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya mendengar orang-orang mengatakan saya ikut ikuti tapi dia tidak tahu keikutnya oleh karenanya i'wanil filasani allahu akub diantara agama yang yang perlu kita pelajari adalah belajar si Roh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada pertemuan terakhir pada hari Senin yang lalu, telah kita bahas tentang ya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ibunya meninggal, kemudian beliau akhirnya dipelihara oleh ya, kakek beliau, kemudian Abdul Mutalib Abdul Mutalib pun meninggal dunia akhirnya berpindah kepada pamannya Abu Talib, Radio, Abu Talib yang kemudian Abu Talib ini ternyata orang yang miskin banyak keluarga yang harus dia tanggung akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut membantu pekerjaan pamannya dia tinggal dirawat oleh pamannya sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut membantu pekerjaan pamannya dengan mengembalakan kambing-kambing milik orang-orang Mekah bukan milik Nabi tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalakan kambing-kambing tersebut untuk mengambil sebagian upah untuk membantu pamannya yang yang miskin kita lanjutkan Berkata, kita bacakan perkataan Hafiz hafidz Ibn Kafir rahimahullah dalam kitabnya Al-Fusul Fisirat Rasul. Apa kata al hafiz Hajab, Ibn Kafir rahimahullah? Wajhraj bihi amhu ilah Sham fi tijarah. Pamannya Abu Talib membawa Nabi saw pergi ke negeri Syam dalam rangka berdagang. Nabi saw juga diajari dagang, diajari mandiri oleh pamannya. Wahai ibnu Tintai ashra tasana. Tatkala itu Nabi saw berumur 12 tahun. Wa dzalika min tamamil lutfihi bihi li adami man yakumu bihi idza tarakahu bi Ini menunjukkan karena lembutnya pamannya Abu Talib. Karena kalau Abu Thalib meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah sementara dia berdagang ke negeri Syam, kita tahu negeri Syam jauh. Ya, 1000 kilo lebih. Ya, ribuan kilo dari kota Madinah, apalagi dari Mekah. Tambah lagi 400 kilo itu sekitar 1200 kilo ya. Karena Syam di daerah utara kota Madinah. Itu daerah utara kota Mekah. Jadi menempuh jarak sekitar 1200 kilo. Kalau Nabi Muhammad SAW ditinggalkan sementara dia masih kecil, masih umur 12 tahun. Maka pamannya akan meninggalkan dalam waktu yang lama. Perjalanan menuju ke negeri Syam saja. Jauh sambil membawa barang dagangan. kemudian baliknya Kemudian berdagang di sana, kemudian balik lagi. Ini membutuhkan waktu yang panjang. Sehingga diantara bentuk kasih sayang pamannya Abu Talib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diajaklah si kecil Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke negeri Syam untuk berdagang. Fa ra'ahu wa ashabuhu miman kharaja ma'ahu ila Syam minal ayati fihi sallallahu alaihi wasallam ma za'a damuhu fil wasati bihi wal hadis alayhi. Maka ketika mereka pergi ke negeri Syam bukan cuma pamannya Abu Thalib, ada orang-orang Quraisy juga yang bersama Abu Thalib Rombongan kafilah dagang Menuju ke negeri Syam, maka tak mereka sambil di negeri Syam, mereka melihat keanehan-keanehan, mukjizat-mukjizat -mu yang nampak pada Nabi saw pada beliau masih kecil berumur 12 tahun. Yang ini semakin menjadikan Abu Talib lebih perhatian kepada Nabi saw pada beliau masih kecil berumur 12 tahun. Yang meliputi keponakannya ini semakin menjadikan Abu Talib lebih perhatian kepada Nabi saw pada beliau masih kecil Yang ini semakin menjadikan Abu Talib lebih perhatian Yang ini semakin ini Kama rawahu tirmidhi, kata Ibn Kathir rahimahullah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidhi dalam sunannya, Fi jami'ihi dalam sunannya, Bi-isnadin rijaluhu kulluhum fiqat. Dengan isnad, jadi riwayat yang akan disebutkan oleh Ibn Kathir, Isnadnya, rijalnya seluruhnya fiqah. Rijal adalah perawi. Ya. Perawi hadis. Karena agama kita ini, Dengan isnad diriwayatkan. Bukan dengan katanya dan katanya. Laulal isnat, laqoala mansyah a mansyah. Kata Ibnul Muwarrak rahimahullah. Kalau bukan karena isnat, maka setiap orang bisa berbicara dengan apa yang dia sukai. Tapi kita agama dengan isnat. Ini yang bedakan antara agama Islam dengan agama-agama yang lain. Agama yang lain tidak punya isnat. Tahu-tahu Nabi Isa berkata demikian. Tahu-tahu Nabi Musa berkata demikian. Taurat dan Injil tidak ada isnatnya. Sangat diragukan tentang keabsahan, otentiknya, ya. Kitab-kitab terdahulu. Adapun jangankan Al-Quran, Al-Quran diriwayatkan dengan sanat yang mutawatir. Hadis-hadis pun demikian diriwayatkan dengan sanat. Dari Fulan, dari Fulan, dari Fulan, dari Fulan sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fulan-fulan ini biografinya semua tercatat oleh para ulama. Banyak buku-buku yang menjelaskan tentang biografi para para perawi-perawi ini, seperti Tahtibul Kamal tahdibut tahdib, takribut tahdib. Kemudian yang khusus tentang masalah al-du'afa wal majruhin. Ya, tentang rawi-rawi yang lemah. Rawi-rawi yang tidak bisa diambil periwayatannya. Karena tidak semua rawi bisa diambil. Persyaratannya kuat. Agar rawi dikatakan rawi yang fiqah. Harus hafalannya kuat. Harus jujur. Ya. Kemudian tidak pernah berdusta. Kriteria-kriteria yang dipasang oleh para ulama' sehingga tidak semua rawi diterima periwayatannya sampai saya para ulama menulis tentang buku al alwadain tentang para pemalsu hadis banyak para pemalsu hadis buku khusus menulis tentang para pemalsu hadis buku khusus menulis tentang para orang-orang yang soleh. rajin ibadah tapi hafalannya enggak beres ini dimasukkan dalam orang-orang yang lemah periwayatnya tidak diterima karena dalam meriwayatkan hadis bukan cuma bahkan cuma kesalehan bukan cuma ketakwaan dibutuhkan juga kekuatan hafalan sekarang ada hadis yang kata Ibn Qafir rahimahullah. diriwayatkan oleh al-imam Tirmidhi dalam sunannya. Bi-isnadin reja luhus fiqat. Yang sanat-sanatnya, perawinya semuanya fiqah. Ya. Kalau kita sekarang misalnya di Indonesia, terkadang kita dengar cerita-cerita yang aneh. Yang tidak tahu dari mana cerita itu, tahu-tahu muncul katanya-katanya. Sebagai contoh seperti cerita yang terkenal di negara kita, kisahnya sunan Kalijaga. Yang katanya duduk di pinggir kali Jaga kali kemudian jadi apa? Jadi wali Ini cerita dari mana seperti ini? Mana sanatnya? Dari Paijo, dari Pai Min, dari <laughs> Mana sanatnya? Tahu-tahu dikatakan Sunan Kalijaga bertapa di pinggir kali Kemudian jadi wali Saya bilang bagaimana cara jadi wali seperti ini? Bertapa di pinggir kali Tidak sholat ya, Kemudian sampai lumut meluputi tubuhnya Namanya bunuh diri kalau mati-mati konyol Apakah Islam mengajarkan demikian? Mana yang lebih wali? Abu Bakar atau Sunan Kali Jaga? Namun saya tidak percaya tentang cerita seperti ini. Mana sanatnya? Kalau kata-katanya, katanya, katanya, kita bilang kakek saya dulu, kakek yang ketujuh pernah bisa terbang. Saya bisa saja mengatakan begini-begian. Tapi mana dari ini? Saya tidak punya sanat. Dari Fulan, Fulan, Fulan. Kemudian saya, seandainya ada yang mengatakan kisah Sunan Kali Jaga ini dari Fulan. Anfulan, dari Paijo, dari Pai Min, dari Agus, dari misalnya siapa. Kita bilang, mana buku-buku yang menjelaskan biografi para perawi ini? Tidak ada. Tidak sebagaimana para perawi hadis, Seluruh rawi-rawi ada biografi yang menjelaskan tentang bagaimananya mereka. Siapa guru-guru mereka? Siapa murid-murid mereka? Bagaimana ketakwaannya? Bagaimana hafalannya? Bagaimana akidahnya? Bagaimana keyakinannya? Terkadang seorang rawi dilemahkan kenapa? Terpengaruh dengan agama syiah dilemahkan. Karena agama syiah tidak terlepas dari namanya taqiyah pendustaan, suka dusta, dilemahkan oleh sebagian para perawi hadis, oleh para ulama hadis. Oleh karenanya, Islam diantara yang membuat kita percaya dengan agama kita, agama kita ini diriwayatkan dengan sana. tidak sembarangan. Al-Qur'an diriwayatkan dengan hadis dengan periwayatan yang mutawatir. Hadis-hadis tidak semuanya mutawatir. Akan tapi diperiksa dengan ketat oleh para ulama, para perawi-perawi tersebut. Kalau ketahuan perawi tersebut, ya punya permasalahan dalam masalah hafalan, ya. maka tidak diterima oleh para ulama. Sekarang ada suatu hadis yang mengkisahkan tentang perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdagang ke negeri Syam bersama pamannya Abu Talib. Diajak oleh pamannya Abu Talib. Tatkala sampai di sana, ditemukan mukjizat-mukjizat -mu yang aneh yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa? Minta dzulil gomama tilahu. Ada awan yang menaungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. وَمَيْلِ شَجَرَةِ بِذِلِّهَا عَلَيْهِ Kemudian adanya, tatkala Nabi SAW sedang duduk, tahu-tahu, bayangan pohon berpindah ke arah Nabi SAW untuk menaungi Nabi SAW agar tidak kepanasan. وَتَبْشِيرِ بُحَيْرَ Dan seorang pendeta Buhaira yang memberi kabar, ar yang memberi kabar gembira kepada Abu Talib tentang keistimewaan Nabi SAW. وَأَمْرِهِ لِأَمِّهِ بِرْرُجُعِ بِهِ Dan... Bu Hayroh memerintahkan Abu Talib agar memulangkan anaknya, memulangkan keponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawatir dibunuh oleh orang-orang Romawi. Li Allah tarahul Yahud, fayar Munahu, fayarum Munahusu'an, agar tidak ketahuan di mana posisi Nabi saw oleh orang-orang Yahudi, sehingga mereka ingin agar memberi keburukan kepada Nabi saw. Kata Ibn Katsirahim Rahimahullah. wal hadits lahu aslun mahfuz. Hadis ini asalnya hadis yang sahih. Wa fihi ziyadah ukhra akan tabi ada tambahan-tambahan yang lafal-lafal hadis yang dijadikan permasalahan oleh para ulama. Karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membacakan hadis yang diriwayatkan oleh ee uh, Al-Imam Tirmizi dalam sunannya tentang kisah pertemuan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rahib pendeta Buhaira atau Bahira. Ada dua pendapat kalangan para ulama tentang membaca nama pendeta ini. Ada yang mengatakan Buhaira, ada yang mengatakan Bahira dan kisah tentang pertemuan nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pendeta buhaira ini atau buhaira ini sangat masyhur dalam buku-buku sirah di mana-mana ada dan sanat yang paling sahih tentang masalah ini diriwayatkan oleh alimam at-tirmizi saya akan bacakan sanatnya dan harap perhatikan tentang isi kandungan sanat ini karena sebagian dari kandungan isi riwayat ini dipermasalahkan oleh sebagian ulama seperti eh alimam az-zahabi rahimahullahu taala seorang pakar hadis dari mazhab syafi'i muridnya Syekhul islam ibnu taimiyah rahimahullah an abi musa al-asyari dari sahabat abu musa al-asyari radhiyallahu ta'alanhu dia berkata kharaja abu thalibin ila syam wa kharaja ma'ahu nabiy sallallahu alaihi wasallam fi asyyaikh min quraisy abu Talib pergi ke negeri syam dan dia membawa nabi sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang pembesar-pembesar quraisy orang-orang tua dari orang-orang quraisy yaitu Orang-orang yang ikut serta dalam rombongan kafilah dagang. Falamma Ashrafu ala rahib habatu, fahalu rihalahum. Tatkala mereka sampai ke negeri Syam dan sudah dekat dengan rumahnya rahib si pendeta. Ini pendeta ini masyhur, pendeta Bahira ini ma'aruf, masyhur di di sana negeri Syam. Ya. Maka mereka pun ya, melepaskan ya, atau onta-onta uh, mereka dan menurunkan barang-barang mereka. Tadkala mereka sudah dekat dengan rahib tersebut. Fakharaja ilaihim rahib. Tadkala mereka sedang istirahat, atau datang pendeta tersebut. Bahira atau Buhaira. Datang. Wakanu qabla zalik ya murru nabihi. Fala yakhruju ilaihim wala yaltafit. Padahal sebelumnya, Abu Talib dan Asyakh Quraish, orang-orang Quraish ini sering berdagang ke negeri Syam. Dan sering mereka melewati rumah pendeta Bahira ini. Akan kali pendeta Bahira tidak pernah memperlukan mereka, cuek dengan mereka. Tidak pernah bertemu dengan mereka, bahkan tidak pernah mengindahkan mereka, cuek dengan mereka. Tetapi kok kali ini aneh, kok dia datang menemui kita? Ternyata karena ada Nabi saw. Hatta jaa fakah tabiyadir rasulillahi saw. Maka datanglah pendeta ini, kemudian dia menganggukkan tangan Nabi saw. Fakallah hada saya judul alamin. Maka pendeta Bahira mengatakan ini adalah pemimpin alam semesta ini, pemimpin seluruh, ya. Manusia di alam semesta ini dan ini benar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Anasaidu wala di wala di Adam yaum al kiamati wala fakhir kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Aku adalah pemimpin seluruh umat manusia seluruh anak Adam pada hari kiamat kelak dan Aku tidak sombong. Hada Rasululillah alamin kata pendeta itu kepada Abu Talib dan teman-temannya ini adalah utusan Rabbul alamin utusan penguasa alam semesta. Ya ba'afu ya ba'afu Allahu rahmatan lil alamin Allah utus Dia sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Fakallahu ashyahun min kureish maka orang-orang kureish -orang saat kala itu Abu Talib dan teman-temannya bertanya kepada pendeta ini Ma ilmuka dari mana kau tahu? Wahai pendeta Fakallah maka pendeta ini berkata perhatikan ini karena adalah falafal yang dikritiki oleh para ulama dari hadis ini kata pendeta tersebut Inna kum hina ashraf tum min al aqaba lam yabku hajarun walla shajarun illa sajidan saat kalian datang dari Mekah menuju tempat kami maka tidak ada batu dan tidak ada pohon kecuali sujud kepada anak ini walau yasjudani ila linabiyyin dan saya tahu bahawasanya pohon dan batu tidak akan sujud kepada, kecuali kepada seorang nabi wa ini a'rifu a'rifuhu bi khataminnubuwwati asfala min dhurufi katifihi mithlat tuffaha dan saya tahu dia adalah seorang nabi dari tanda kenabian yang berada di bawah pundaknya Ya, di bagian tulang rawan, ya, di bagian di antara dua pundaknya semacam buah apel. Dan kita tahu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki tanda kenabian. Dan ini diketahui oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, termaktub tertulis dalam kitab-kitab mereka, dalam kitab Taurat dan Injil, bahwasanya di antara ciri-ciri Nabi tersebut ada semacam tanda kenabian yang terletak di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semacam ya, daging yang tumbuh, namun ada rambut-rambutnya itu tanda kenabian. Dia mengatakan saya tahu dia nabi karena ada tanda tersebut. Suma raja'a fasana 'alahu ta'am, lahum ta'am. Maka pendeta ini pun pulang ke rumahnya, kemudian dia buat makanan. Perhatikan, dia pulang, dia buat makanan. Fa aqbala wa 'alaihi ghamamatun tuzilluhu. Maka Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam kemudian falamma atahum bihi fakanahuwa fi ra'iyatil ibil faqala arsilu ilaihi tatkala pendeta ini mendatangi nabi sallallahu alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam ya setelah pulang dari apa namanya ke rumahnya bikin makanan ternyata nabi sallallahu alaihi sedang mengembalakan onta. maka dia berkata arsilu ilaihi panggil anak itu itu muhammad sallallahu alaihi untuk menemuiku fa aqbala wa alaihi ghamamat tunziluhu maka nabi sallallahu alaihi pun datang menemui pendeta tadi sementara awan menaungi nabi sallallahu alaihi wasallam Valamada nama minal kaumi wajadahum katsabakuhu ila fei ishajaroh. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin berkumpul dengan orang-orang Quraisy yang lainnya, ternyata orang-orang Quraisy sudah mendahului Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka duduk di bawah sebuah pohon yang ada naungan pohon tersebut. Jadi ada pohon, ada naungan, ada bayangan pohon. Orang-orang Quraisy sudah ke situ, tempatnya sudah penuh, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di tempat di bawah pohon akan tapi yang tidak ada bayangan pohon. Falam majalasa mala fai, fai usha jaroti alehi. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk, maka bayangan pohon tadi berpindah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakala unzuru ila fai usha ma mala alehi. Maka sang pendeta, pendeta mengatakan lihatlah, bayangan pohon pindah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kala fabi nama huwa kaimun alehim wahyu nasiduhum Allahu yadhabu bihi ila Rum. Kata tatkala, ya. Pensang pendeta ya, berdiri di hadapan orang-orang Quraisy dan dia mengatakan jangan sampai dia bersumpah jangan sampai kalian bawa anak ini ke tempat orang-orang Romawi. Fa inna ruma idarohu arofuhu bi sifati Kalau orang-orang Romawi ya, melihat anak ini maka mereka akan kenal inilah Muhammad yang nabi yang ditunggu-tunggu dan mereka akan membunuh dia. Faltafata <sir> Faida bisa beratin kot akbaluminarum. Tiba-tiba, baru saja dia ngomong demikian, ada tujuh orang dari Romawi datang, tentara Romawi. Pastakbaluhum. Maka sang pendeta menemui tujuh orang pendeta Romawi tadi, apa pasukan Romawi tadi. Fakola maja abikum. Apa yang buat kalian kemari? Kalu jinna, inna hada nabiya kharijun fi hada syahr. Falam yabu qatarikun illa buitha ilayhi buunasin. inna qat ukhbirna, khabarahu bi tarikika hada. Kata mereka pasukan Romawi mereka mengatakan kami datang untuk mencari seorang nabi yang kami dengar dia akan keluar dalam bulan ini tidak ada satu jalan pun kecuali ada orang yang diutus untuk mencari nabi ini Wa inna kot afuqbirna dan kami telah dikabarkan bahawasanya nabi ini telah melewati jalanmu ini Qaula pendeta itu berkata Afaroaitum amran aradallahu an yaqdiyahu haliasati o ahadun minanasi roddahu kata pendeta tadi Wahai pasukan Romawi Bagaimana menurut kalian kalau Allah menghendaki sesuatu Allah ingin nabi ini menjadi unggul apakah ada yang bisa menolak kehendak Allah kata mereka la tidak ada qala fabayyuhu kalau gitu berbaiatlah kepada nabi ini wa aqamu ma'ahu la fabayyuhu wa aqamu ma'ahu kemudian mereka pun membaiat sang pendeta dan mereka pun tinggal bersama sang pendeta tersebut qala unsidukum billahi ayyukum waliyuhum Maka sang pendeta pun berkata kepada orang-orang Quraisy tadi. Qul fidukum billahi ayyukum waliyuhu. Saya bersumpah dengan nama Allah, siapa di antara kalian wahai orang-orang Quraisy yang merupakan wali dari anak ini, yaitu walinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu Abu Thalib kata mereka walinya adalah Abu Talib. Falam yazal yunashiduhu hatta raddahu Abu Thalib wa ma'ahu Ababakin wa Bilalan. Perhatikan ini, sang pendeta terus mewasiatkan kepada Abu Talib. bawa pulang ini Muhammad, bahaya, bawa pulang ke kampungnya. Sampai akhirnya Abu Talib pun memulangkan Nabi saw ke Mekah dan ditemani oleh Abu Bakar dan Bilal. Wa zau wa min al ka wa Adapun sang pendeta maka dia pun beri bekal makanan berupa kue dan minyak zaitun kepada Nabi saw untuk bekal perjalanan. Hadis ini, ikhwani bilasanilallahuikum riwayat ini adalah riwayat yang di, termaktub dalam Sunan Cirmidi dari jalan Abdurrahman bin Ghazwan, seorang perawi namanya Abdurrahman bin Ghazwan. Perawi ini dipermasalahkan oleh sebagian ulama. Sebagaimana perkataan Az-Zahabi dan yang lainnya, lahu manakir. Ada riwayat-riwayat mungkar yang diriwayatkan oleh perawi ini. Meskipun para ulama, ya, jumhur ulama, mayoritas ulama sepakat bahawasanya... kisah pertemuan antara nabi dengan rahib pendeta ini ada asalnya, hadisnya sahih. Akan tetapi perinciannya dipermasalahkan oleh mereka. Di antaranya yang dipermasalahkan oleh mereka adalah akhir daripada kisah ini. Bagaimana kemudian Abu Talib mengutus Abu Bakar dan Bilal untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat ketika itu Nabi masih berumur berapa tahun. 12 tahun, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 10 yang 12 tahun. Nabi belum jadi nabi. Mana Bilal? Bilal masih jadi budak belum di belum di Bilal nanti dibebaskan oleh Abu Bakar nanti belakangan. Setelah Nabi jadi nabi, kemudian disiksa disiksalah kaum muslimin Abu Bakar juga mana? Ternyata Abu Bakar dua tahun lebih muda daripada Nabi. Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal pada umur yang sama di mana Nabi meninggal 23, 63 tahun. Karena beliau memerintah kaum muslimin selama dua tahun. Jadi catkala Nabi berumur 12 tahun, Abu Bakar umurnya berapa? 10, 10 tahun. Ini ini adalah kemungkaran dalam riwayat ini. Disepakati oleh para ulama tentang masalah ini. Oleh karenanya, ya. Ibnu Ishaq dalam sirahnya, seperti meragukan kisah ini. Dia mengatakan, Yazumun Sampai tiga kali dia mengatakan mereka, Yazumun. Mereka menyangka, bahawa Nabi pernah bertemu dengan pendeta Bahira. Ibnu Sayyidin Nas juga mengkritiki riwayat ini. Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad juga mengkritiki riwayat ini. Demikian juga Ibnu Qasir dalam tadi yang kita baca. Dalam fusul si Rasul dia mengatakan, Ziyadat Ukhar. Ada tambahan-tambahan yang lain. Yang ini, ziyadat-ziadat. Tambahan-tambahan yang mungkar. Yang... Tidak diterima oleh ahlul hadith oleh para ulama hadith. Di antaranya dikritik oleh Az zahabi rahimahullah dalam talkhisnya. Dia menyebutkan bagaimana Nabi saw. Bagaimana bayangan pohon bisa berpindah kepada Nabi. Padahal asalnya Nabi ada awan di atasnya yang menaungi Nabi. Kalau lihat ada awan di atasnya, asalnya tidak ada bayangan. Kok bisa ada bayangan pindah ke arah Nabi? Kalau ada awan di atas Nabi menaungi Nabi, asalnya sudah tidak ada bayangan ketika itu. Terus bagaimana pendeta ini juga mengetahui dia mengatakan, "Tidakalang engkau keluar dari Mekah menuju ke Gerisyam kecuali ada batu dan pohon yang sujud kepada engkau." Bagaimana cara pohon dan dan batu sujud menurut pendeta ini? Kemudian dari mana dia tahu perjalanan yang begitu jauh seluruh batu dan pohon sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Intinya ada iskal, ada problem dalam Riwayat hadis ini karena ada perawi yang bermasalah. Intinya ya, ini firasatnya Allah Yaum. Tarolah kita menilai hadis ini sahih, sebagaimana dinilai oleh para ulama hadis. Asalnya hadis ini ada asalnya. Bahwasanya Nabi SAW bertemu dengan Buhaira. Yang Jadi masalah riwayat ini dijadikan dalil oleh orang-orang nasrani sampai detik ini, sampai saya sempat baru melihat di YouTube seorang pendeta keluar di televisi kemudian. Ya, menyatakan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu belajar dari pendeta kita yang bernama Bahira. Jadi agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hasil belajarnya Nabi tatkala pergi ke negeri Syam, bertemu dengan siapa? Pendeta Bahira ini. Bahkan dia mengatakan saya menemukan manuskrip surat yang dikirim oleh pendeta Bahira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bawa di televisi dia nampakkan. Saya nonton itu. <laughs> ini pendeta ngaco ya. Katanya ada manuskrip tulisan Dari Bahira kepada Muhammad Jadi selama ini Kata dia, setelah Nabi SAW menyampaikan wahyu Itu didikte oleh siapa? Pendeta Bahira dikirim Sehingga Nabi setiap Waktu tertentu menerima kiriman dari pendeta Bahira Untuk menyusun Al-Quran Ikhwanifillah azaniallahu yakum Ini jelas merupakan dongeng Dongeng dan kebodohan yang disampaikan oleh pendeta ini Sekarang kita tanya sama dia dalam hadis disebutkan, pertama kalau hadisnya lemah serasih perkara, hadisnya lemah. Kita bilang tidak ada pertemuan Nabi dengan pendeta Bahiro. Kalaupun hadisnya Soheh kita katakan, Nabi SAW tak kala bertemu dengan pendeta berapa umurnya? Umur Nabi SAW, selama masih 12 tahun. Dan Nabi tidak bisa bahasan orang-orang negeri Syam. Kemudian kapan Nabi bertemu dengan pendeta tersebut hanya makan siang. Tohid, makan siang butuh waktu berapa jam? Makan siang butuh waktu 24 jam. Makan siang paling dua jam, enggak sampai dua jam, satu jam. Kalau bertemu dua jam, apa yang mau diajarkan pendeta tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sementara mungkin butuh penerjemah, repot. Kemudian yang menjadikan keraguan tentang sahihnya hadis ini, kenapa Abu Thalib meninggal di dalam keadaan kafir, sementara dia pernah melihat mukjizat Nabi waktu masih kecil, dan pendeta ini pernah mengatakan ini Nabi. Kenapa Abu Talib tidak ingat akan hal ini? Kenapa Nabi tidak mengatakan, "Hai pamanku, masuk Islamkah? Tidakkah kau ingat waktu kau ngajak saya ke negeri Syam, sang pendeta mengatakan saya seorang Nabi? Ini yang semakin kita buat ragu tentang kesohalan hadis ini. Tapi, Wahai Nabilazanilahillah yaum. Tarolah Nabi saw belajar dari pendeta tersebut. Kemudian akhirnya Nabi saw merangkai Al-Quran. Ini, ini tidak benar. Dari Seperti kata pendeta tadi yang muncul di zaman sekarang ini mengatakan. Sang, siapa namanya, pendeta Bahira senantiasa mengirim surat kepada Nabi untuk penyusunan Al-Quran. Kita bilang, bukankah ayat-ayat turun kepada Nabi SAW berdasarkan kejadian-kejadian? Artinya apa? Ada kasus Perang Badar, turun ayat-ayat tentang Perang Badar. Ada kasus Perang Uhud, turun-turun ayat-ayat berkaitan dengan Perang Uhud. Ada hadisatul ifaq, tatkala Aisyah dituduh berzina turun ayat berkaitan dengan kisah tersebut. Tatkala Rasulullah perang Tabuk, ada ayat-ayat yang turun tentang perang Tabuk. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kejadian dengan istrinya, turun ayat berkaitan dengan istrinya. Kalau setiap nabi ingin tulis Al-Qur'an, harus pendeta tadi nunggu kiriman dari pendeta. Ini repot apalagi zaman dahulu. Internet sinyal, sinyalnya lemah tatkala itu. Bagaimana mengirim file-nya? Begitu turun kisah langsung turun ayat. Bagaimana dia bisa mengirim, nabi tunggu kiriman dari apa? pendeta Bahira. Ini kedustaan yang besar. Bahkan saya lihat ya. Manuskrip yang dibawakan oleh sang pendeta ada tulisan Arab. Itu tulisan Arabnya tulisan Arab model zaman sekarang, pakai pensil yang tipis yang buatan model 2001. Ini bagaimana ini? Kemudian ada titik-titiknya. Kita tahu tulisan Arab dahulu tidak tambah titik, tambah tambah titik. Ini kedustaan ya. Mereka tidak malu untuk berdusta. Orang-orang Nasrani. Oleh kerana jelas bahwasannya yang perlu kita ingat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Al-Umi, Nabi yang tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Dan inilah hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, tatkala turun ayat pertama, ikra' bismi Robi khalaq. datanglah Malaikat Jibril. Kemudian mengatakan kepada Nabi, ikra' bacalah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma'ana biqari. saya tidak bisa baca. Maka dipeluklah oleh Malaikat Jibril sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesak, kemudian dilepaskan. Malaikat Jibril mengatakan lagi, eh, baca. Kata Nabi, ma'ānabi qari. Yang dalam bahasa Arab, kalimat ma'ānabi qari ini artinya saya benar-benar tidak bisa baca. Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa baca. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, Nabiyal Umi, al-ladhi uh, dalam ayat gimana surat Al-Araf. Al-Ladinatabiul Nabi Al-Ummiyyah, yang dijadilah Maktuban di Taurat dan Injil. Mereka yang mengikuti Nabi yang Ummi tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Oleh karenanya, ketika Nabi SAW berbicara tentang berpuasa, kata Nabi SAW, Nahnu Ummatun Ummiyah, la naktub walah nasub. Ashshahruha ah kada. Kata Nabi SAW, kami adalah umat yang tidak bisa baca dan tidak bisa menghisap bulan itu begini begini begini kata Nabi S.A.W. alaihi wasallam 30 hari atau 29 hari Allah Subhanahu wa taala juga menyebutnya dalam Al-Qur'an mam kuntatatlu min qablihi min kitabin wa la biyaminik idzal lar-tabal kata Allah Subhanahu wa taala kamu dahulu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis kalau kamu bisa baca dan bisa nulis maka orang-orang akan meragukanmu Kenapa kalau Nabi SAW diutus bisa baca dan bisa tulis, orang-orang bilang Al-Quran itu karangan Nabi SAW. Tetapi di antara mujizat Nabi SAW, Al-Quran diturunkan kepada Nabi yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis, namun bisa merangkai kalimat-kalimat yang indah dengan susunan balawah yang sangat tinggi. Yang diakui oleh orang, -orang kafir terkali itu. Sampai-sampai banyak orang-orang kafir yang begitu mendengar bacaan Al-Quran, lantunan Al-Quran, langsung masuk Islam. Karena mereka tahu bagaimana tingginya, ya, tingginya bahasa Arab yang ada dalam Al-Quran. Banyak di antara mereka langsung masuk masuk Islam saat kala itu. Mereka senang mendengar Al-Qur'an karena ketinggian bahasanya yang tidak mungkin disusun oleh seorang yang tidak bisa baca tidak bisa tulis. Bagaimana kemudian orang Nasrani mengatakan Muhammad menulis apa? dikirim surat oleh siapa? Oleh pendeta Buhaira kemudian dia salin dia bikin Al-Qur'an. Ini kedustaan besar. Oleh karena para ulama khilaf. Waktu Al-Quran diturunkan kepada Nabi sepakat para ulama, Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Apakah kondisi Nabi yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis ini berlangsung sampai Rasulullah SAW wafat? Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak, setelah itu Nabi bisa baca. Ada yang mengatakan tidak, Nabi SAW tetap bisa baca. Jadi ini pendapat yang lebih kuat bahwasanya Nabi tetap tidak bisa baca untuk menunjukkan mukjizat Al-Quranul Karim. Terakhir kita katakan kepada mereka, orang-orang nasrani. tarolah. Kita terima pendapat kamu. Jadi pendeta ini tiap saat kirim apa file kepada Nabi SAW sehingga Nabi meniru, meniru perkataannya kemudian dibuatlah Al-Quran. Kalau kamu meyakini bahasanya, Al-Quran ini merupakan karangan Nabi yang dibimbing oleh sang pendeta. Kenapa kalian tidak mengikuti Al-Quran? Kalau benar memang dari pendeta, kalau gitu ikuti saja Al-Quran. Tapi ini sudah tidak benar. Bagaimana? Tidak ada disebutkan Trinitas dalam justru dalam Al-Quran membantah habis. Keyakinan orang-orang Nasrani. Demikianlah Ikhwanul Fila dzaniyullah ya kum ya. Ini kisah pertemuan Nabi saw dengan pendeta Bahira. Kemudian kisah selanjutnya kisah disebut dengan Halful Fudul. Halful Fudul yaitu kisah di mana Nabi saw rapat dengan orang-orang kafir Quraisy. Tatkala Nabi saw belum jadi nabi tentunya. Ya. Kisahnya ada seorang ...dari negeri Yaman, dari kabilah Zabid. Zabidi. Dia datang ke kota Mekah kemudian jual barang dagangan. Dibelilah oleh Al-As bin Wa'il, salah seorang pembesar dari orang-orang Arab pada kekala itu. Rupanya Al-As bin Wa'il ini tidak mau bayar. Dia sudah mengambil barangnya tidak mau bayar. Akhirnya orang Yaman ini namanya orang asing dari jauh datang ke Mekah. Dia bingung mau minta tolong sama siapa. Tidak ada anak buahnya, tidak ada teman-temannya. Sementara Al As bin Wa'il ini adalah punya anggota yang banyak, kabilah yang besar. Maka dia pun pergi ke tempat perkumpulan orang-orang Quraisy. Kemudian dia minta agar mereka menolong dia. Akan tapi tidak ada yang menolongnya. Akhirnya dia pun faso ada ala Jabali Abi Qais. Maka dia pun naik di atas gunung yang ada di sekitar kota Mekah, di atas bukit. Kemudian di situ dia pun berteriak dengan suara yang lantang. Dan dia mengatakan ingin ditolong. Semuanya dia telah dizalimi. Fakohma Zubair bin Abdul Muttalib. ada seorang namanya Zubair, pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zubair bin Abdul Muttalib. dia mengatakan orang ini harus ditolong. Maka ehnya Banu Hashim, ya, dari kabilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dari Zuhra dan Banu Taim bin Murrah mereka berkumpul di rumahnya Abdullah bin Jadaan. Abdullah bin Jadaan ini adalah seorang yang Kafir dan dia masuk neraka jahanam. Tetapi dia seorang yang sangat baik, seorang pemurah. Rumahnya dijadikan tempat perkumpulan dan dia sering makan beri makan kepada fakir miskin. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu taala pernah bertanya kepada Nabi Rasulullah, apakah Abdullah bin Jadhan ini akan menyelamatkannya kebaikannya di mana dia sering beri makan kepada fakir miskin? Kata Rasulullah tidak bermanfaat. Dia tidak pernah mengatakan Robbiu Dia tidak pernah mengatakan Ya Allah ampuni aku. Jadi meskipun dia baik, bahkan kebaikannya dia jadikan rumahnya sebagai tempat berkumpul. Bahkan uh, Rasulullah SAW dalam perang Uhud pernah cerita, saya pernah dengan Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ini seumur dengan sebaya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami pernah berkumpul di rumahnya Abdullah bin Jadaan, dan kami pernah, ya, ketika Nabi mengatakan carilah mayat Abu Jahal. Ketika telah terbunuh Abu Jahal di ya perang perang Badar ya maaf bukan perang Uhud perang Badar. Abu Jahal sudah terbunuh. Maka Nabi mengatakan, cari jasad Abu Jahal. Kata mereka, bagaimana kami tahu kalau dia sudah terkoyat? Kata Nabi, ada tanda luka di kakinya. Kok kamu tahu, wahai Nabi? Saya dulu waktu masih kecil sama Abu Jahal, pernah kita diundang ke rumahnya Abdullah bin Jada'an ini. Dan kita rebutan makan suatu makanan, dan saya pun dorong Abu Jahal, dan dia pun jatuh. Kemudian ter terluka. Jadi itu teman sebayanya siapa? Nabi Alaihi Wasallam Abu Jahal. Dan... Abdullah Bija'an ini orang yang baik. Akan tetapi dia tetap masuk neraka Jahannam kenapa? Karena dia tetap dalam kesyirikan. Di antaranya rumahnya dijadikan pertemuan dalam halful fudul. Tatkala Banu Hashim, Banu Zohra, Banu Taim. Ya, kemudian mereka berkumpul. Dan mereka ingin menyelamatkan orang Yaman dari kabilah Zabidi ini. Agar dibayar hutangnya oleh As bin Wa'il. Dan pertemuan ini antara nabi dengan mereka selalu dikenang oleh nabi sallallahu alaihi wasallam ini diantara antara akhlak yang baik yang dimiliki oleh orang-orang kafir quraish nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari kebaikan mereka dalam hal ini orang-orang quraish meskipun mereka musyrikin ada kebaikan-kebaikan mereka di antaranya mereka berani di antaranya mereka sakhah yang sering apa namanya berkorban untuk yang lain sering menjamu tamu ya, ini sifat-sifat baik yang dimiliki oleh orang-orang kafir kafir Quraisy oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda inama buistu li utammima makarimal akhlak sungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia artinya apa ada akhlak yang sudah mulia yang tersebar disempurnakan lagi oleh nabi sallallahu alaihi wasallam jadi ada akhlak orang-orang Quraisy yang tersebar kemudian disempurnakan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan dalam hadis ini kata nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis beliau mengatakan, "Laqad syahitu bidari Abdullah bin Jad'an, halfan, ma uhibbu an naliya bihi humran na'am, walau du'itu limithlihi fil Islam la ajabtu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sungguh saya telah menghadiri pertemuan rapat dengan orang-orang kafir Quraisy dalam rangka untuk menolong orang Yaman Az-Zabidi agar hutangnya dibayar. Dan saya lebih suka untuk menghadiri pertemuan tersebut daripada saya diberi unta merah," katanya di sallallahu kalau seandainya saya sudah jadi Nabi, dan diajak untuk bertemu, berapat dengan mereka dalam rangka untuk menyelamatkan orang yang didolimi, maka saya akan penuhi undangan mereka. Oleh karena itu ikhwan ini di antara dalil. Demikian juga kisah antara Nabi SAW dan perjanjian Hudaibiyah, di mana Nabi SAW ya, pernah menyatakan bahwasanya seandainya, mereka orang-orang kafir Quraisy kemudian meminta aku untuk mengadakan suatu rencana yang di situ mengagungkan syariat Allah Subhanahu maka akan saya setujui sehingga terjadilah perjanjian antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang kafir Quraisy dalam perjanjian Hudaibiyah dari sini Al Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Zadul Ma'ad dia mengatakan innal musyrikin wa ahli al bid'ah wal fujur wal bughat wadh-dhulmah idha talabu amran yu'adhdhimuna fi hurmatin min hurmatillahi ta'ala ujibu ilayhi wa a'tu wa uqtuhu wa u'inu alayhi kata ibnul qayyim sungunnya orang-orang musyrik perhatikan orang musyrik ahlul bid'ah ahlul fujur wal bughat wadh-dhulmah kalau mereka meminta bantuan dalam rangka untuk menegakkan salah satu dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala maka hendaknya permintaan mereka dipenuhi dibantu fayu'awanuuna 'ala ma fihi ta'dhimu hurmatillahi ta'ala la 'ala kufrihim wa baghihim maka mereka orang-orang ini dibantu dalam rangka untuk menegakkan syariat Allah bukan dibantu untuk melaksanakan kekafiran mereka <tuh> wa yumna'uuna mimma siwa dzalik adapun yang lainnya kekufuran kezaliman tidak dibantu faqulu man iltamasal mu'awanata 'ala mahbubin ta'ala ya murdi ujiba Ila dzalik kaina mankana kata Ibnu Qayyim maka setiap orang yang minta tolong kepada kita dalam rangka untuk menegakkan syariat Allah menegakkan perkara yang mendatangkan keriduan Allah Subhanahu wa taala maka dibantu siapapun orangnya karenanya terkadang kaum muslimin menjalin hubungan dengan orang-orang yang memiliki penyimpangan bahkan terkadang sebagaimana Nabi dai mengatakan kalau saya diundang oleh orang-orang musyrikin saya sudah jadi nabi diundang untuk menolong orang yang zalim saya akan datang terkadang terjalin hubungan antara seorang muslim dengan orang musyrik atau ahlul bidah atau ahlul fujur atau orang yang zalim karena suatu perkara yang di situ ditegakkan syariat Islam tetapi kita tidak boleh membantu mereka selain itu kita hanya membantu mereka dalam titik poin ini inilah yang dipraktikkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin Arab. Fa ni fil azni wa iyyakum. Dari sini para ulama juga membahas tentang masalah tatkala kita mendapati seseorang memiliki penyimpangan. Tatkala kita menghukum orang tersebut, maka harus ada namanya muwazanah. Menimbang antara kebaikan dan keburukannya dalam menghukumi orang tersebut. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama hadis. Tatkala mereka ingin menghukumi seorang perawi ini dhaif atau lemah atau diambil atau yutaba alaihi Maka dilihat kebaikannya dan keburukannya. Baru kemudian diberi hukuman. Berbeda tatkala seorang kemudian mengkritiki orang lain. Tatkala kita mengkritiki seorang muslim yang bersalah. Bisa jadi kita hanya menyebutkan kesalahannya. Dalam rangka agar kesalahannya tersebut dijauhi. Karena kalau kita harus menyebutkan kebaikannya. Harus selalu menyebutkan kebaikannya. Maka kesalahannya tadi bisa jadi mentah. Orang tidak perhatikan. Ibaratnya kalau ada orang mencuri. Mencuri kita bilang hati-hati ada pencuri. Begitu orang, orang sudah mengejar kita katakan tapi dia baik, dia rajin sholat, hasil curinya dia sedekahkan. Ya sudah biar saja dia jadi mencuri akhirnya orang tidak apa? tidak bantu. Tapi intinya dalam menghukum seorang orang ini baik atau tidak maka harus menimbang antara kebaikan dan keburukan yang dia dia miliki dan ini perlu kita perhatikan. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak mengingkari kesyirikan orang-orang apa kebaikan orang-orang musyrikin meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan akan keburukan-keburukan mereka, kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan, ya. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersikap adil tatkala ya menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Wallahu taala alam bisawab. Demikianlah ee uh, para hadirin oleh subhanahu wa ta'ala, apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah besok kita akan lanjutkan dengan kisah berikutnya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu tentang pernikahan Nabi dengan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Istri yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cinta pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Besok akan kita sampaikan. Bismillahihitaaala. Kalau ada yang bertanya maka saya persilahkan. Baik mengenai masalah syirik atau masalah-masalah agama yang lainnya. Ada yang bertanya, saya persilakan. Langsung juga tidak mengapa. Ditulis juga tidak mengapa. Silakan. Tak ada yang bertanya. Silakan, pak. Kalau ada yang bertanya tentang masalah agama, ya, uh, bisa ditanyakan. Ya tidak usah malu-malu ya silakan pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang ingin kami tanyakan ini masalah sendal waktu berikhrom jadi ada sebagian dari masyarakat kami bahwa yang yang berhak dibuka itu mata kaki artinya ini tapi ada juga yang sendal yang Separuhnya sepatu. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Bagaimana ini hukumnya waktu berihram Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam telah berkat. Uh, jadi mengenai pakaian ihram, Rasulullah SAW menyuruh makain alain, makai sendal. Baitulam yajidna alain, Faliyabas alkhufaim. Kalau seorang tidak mendapatkan sendal, baru dia pakai sepatu, akan tapi dipotong agar mata kakinya tetap ter terbuka. Jadi sekarang, alhamdulillah. Kebanyakan kita punya punya sendal, ya pakai saja sendal ya lebih aman dan lebih sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi saya ingatkan, tak ya. kalah pakai sendal. Sendal apa saja ya, sendal apa saja. Karena sebagian orang salah sangka, mereka mengira bahwasanya sendal yang boleh dipakai yang tidak ada jahitannya. Jadi mereka akhirnya membeli sendal yang dari plastik yang kasar yang bikin lecet kaki. Kalau umroh sih gampang. Cuma berangkat ke Makkah, muter dua jam, tiga jam selesai. jadi masalah kalau hajian. Berhari-hari mereka pakai sendal yang keras tersebut yang membuat lecet. Padahal maksud Nabi SAW, Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan bagi orang yang ihram tidak boleh pakai baju yang ada jahitannya. Ini tidak pernah diucapkan oleh Nabi SAW. Setelah Nabi SAW ditanya dalam hadis Ibnu Umar, Ma'ayal basul muhrim dalam Sahih Al-Bukhari, Apakah pakaian yang dipakai oleh seorang sedang ihram? Maka Nabi SAW menjelaskan. Orang yang muhrim layal basu al-qamis walal sarawil. Tidak boleh dia memakai jubah seperti ini. Dan dia tidak boleh pakai celana panjang yang seperti yang kita pakai. Walal burnus tidak boleh memakai burnus semacam pakaian yang dipakai digantung di belakang yang ada penutup kepalanya. Walal ama'im dan dia tidak boleh memakai imamah yang menutup kepalanya. Wala Sauban Masahulwar, wala Zakfaran. Jadi tidak boleh memakai pakaian yang tersebut dengan minyak wangi. Wali Albasalnaalain, tidaknya dia memakai sendal dan tidak dia tidak mendapatkan sendal maka pakai sepatu tapi dipotong. Ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak pernah mengatakan tidak boleh memakai yang ada jaitannya. Tetapi para ulama mengambil kesimpulan, Nabi melarang jubah, Nabi melarang imamah. Nabi melarang sirwal, apa celana panjang dan ini adalah pakaian-pakaian yang dijahit membentuk selangkangan tubuh atau membentuk perincian tubuh inilah yang dilarang sehingga sebagian ulama seperti Ibrahim An-Nakhai dari kalangan tabi'in membuat istilah pakaian yang dijahit hanya sekedar untuk mempermudah bahwasanya dilarang seorang memakai pakaian yang dijahit dalam yang membentuk apa anggota tubuh seandainya kita tatkala berihram kemudian kain kita hilang kita hanya punya jubah. Maka boleh dipakai tapi tidak dipakai sebagaimana yang kita pakai. Hanya sekedar ditempelkan di atas. Tidak jadi masalah. Yang tidak boleh kalau kita pakai. Ya. Sebaliknya kalau ada kain. Yang tidak ada jahitannya. Tetapi kita ikat jadikan modifikasi seperti celana dalam. Itu pun tidak boleh. Kenapa? Karena membentuk anggota tubuh. Meskipun tidak ada jahitannya. Oleh karenanya masalah jahitan benang jahit tidak ada hubungannya dengan masalah ihram. Yang dilarang pakai yang dijahit membentuk anggota Anggota tubuh. tafsiran pencian tubuh. Ini yang dimaksud. Jangan salah sangka. Oleh karenanya, ada sendal, ada jahitannya, tidak jadi masalah. Ada pakaian ikhram, ada jahitannya. Dari Indonesia. Nah, tidak jadi masalah, dia jahitannya. Dari Indonesia, dari Kebumen, dari seorang Irian Jaya, dari Sulawesi. Tidak jadi masalah. Bukan itu yang dilarang. Tapi yang dilarang adalah pakaian yang digunakan membentuk anggota anggota tubuh. Oleh karenanya, lebih aman pakai sendal, meskipun ada jeitanya. Kalau kita buat sendal dari Indonesia, pakai saja, jangan ragu-ragu untuk memakainya. Ada lagi yang bertanya, apa, pak? Ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, kalau di hari Lebaran di Indonesia itu selalu tidak sama. Padahal kalau sekarang saya di sini, waktunya kan mendahului di sini dahulu. Perbedaannya 4 jam, berarti kan di Indonesia harusnya mengikuti di sini kalau menurut saya. Karena sudah berapa tahun ini Lebaran itu selalu tidak sama. Itu gimana hukumnya? Uh, para hadirin, alhamdulillahirobbalakum wa taala. Mengenai perbezaan uh, waktu Lebaran atau mulai puasa, ini problem yang setianya terjadi di negara kita. Ya. Nah, tentunya. Uh, ada memang khilaf diantara para ulama tentang masalah ini. Apakah penentuan lebaran atau penentuan awal daripada puasa itu satu matla' atau ta'adudul matahali. Artinya kalau satu negara sudah lihat Saudi semuanya harus ikut. Ataukah masing-masing negara ya, punya rukyah sendiri-sendiri, melihat hilal sendiri-sendiri. Ini sudah dijelaskan oleh para ulama dalam buku-buku fikih mereka. Ada dua pendapat. Sebagian ulama mengatakan kalau Saudi sudah lihat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau sudah ada yang lihat maka semuanya mengikuti dan ini lebih baik bagi persatuan kaum Muslimin. Ada yang mengatakan tidak, masing-masing melihat di daerahnya masing-masing, karena Allah tidak membani kecuali dengan apa yang kita mampu. dan sudah ada perbedaan di zaman para sahabat, di zaman khilafah Muawiyah radhiyallahu taala. Muawiyah di negeri Syam Sementara ibnu Abbas di Madinah Ternyata terjadi perbedaan Hari Lebaran, terjadi perbedaan Ibnu Abbas mengatakan Kami akan terus berpuasa Sampai kami melihat hilal Hakadha Amorana Rasulullah SAW Kata ibnu Abbas, demikianlah kami Diperintahkan oleh Nabi SAW Dan Dari sini para ulama banyak yang mengatakan Masing-masing wilayah Punya ru'ya sendiri-sendiri Tidak mengikuti yang yang lain kita tak sekalang menghadapi permasalahan seperti ini. Sangat dianjurkan kita mengikuti pemerintah kita. Bagaimana fikih pemerintah kita ini? Apakah pemerintah Indonesia mengikuti madhab yang pertama... ...kalau Saudi sudah mulai seluruhnya mulai... ...ataukah pemerintah Indonesia mengikuti madhab kedua... ...masing-masing wilayah melihat sendiri-sendiri. Ternyata kalau kita lihat praktek dari para ulama kita di Indonesia... ...dari majelis ulama Indonesia... ...yaitu mereka memilih pendapat kedua... ...masing-masing wilayah... ...dengan melihat apa? Rukyah sendiri-sendiri... Dan pendapat itu kuat Oleh karenanya Syekhul Islam Nuthemiya Rahimahullah dalam Majum fatwa menyebutkan Ijma' ulama Bahawasanya dahulu pernah terjadi perbedaan Dahulu tak orang-orang hajian Dari India ke Saudi dari, dari daerah Melayu Asia ke Saudi Tentunya pasti ada perbedaan Mulai puasa atau jumlah hari puasa Atau mulainya lebaran Namun tidak diriwayatkan tatkala mereka balik ke India mereka harus mengkodok hari yang mereka luputkan. Tidak ada seorang ulama pun yang mengharuskan mereka. Sehingga tatkala itu seluruh ulama sepakat bahwasanya ada perbedaan. Karena kenapa tatkala itu tidak ada alat komunikasi? Tidak ada telepon, tidak ada SMS, tidak ada internet sehingga mung mungkinnya terjadi perbedaan sangat mungkin di zaman itu. Dan ternyata tidak seorang pun ulama yang mengingkari. Ini menunjukkan pernah terjadi ijma' bahwasanya ada perbedaan dalam penentuan lebaran maupun penentuan penentuan haji apa namanya penentuan puasa. Akan tapi saya katakan kita lebih aman dalam hal ini kita mengikuti pemerintah karena pemerintah Indonesia dalam masalah ini mereka tidak asal-asalan. Ya, saya sering mengikuti tentang rukyatul hilal yang ditampilkan, dia ditayangkan di televisi. Ya mereka memiliki tim-tim ya, setiap provinsi ada timnya dan untuk melihat apa melihat hilal. ya. Dan saya tidak setuju dengan mohon maaf saya tidak setuju dengan cara hisab ya. Karena itu menyelisih hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang marjuh ya, yang diselisih oleh empat mazhab. Diselisih oleh empat 4 mazhab. Baik mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali maupun mazhab Syafi'i. Ya, mereka tidak memilih pendapat dengan cara melihat hisab. Karena hisab sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Romawi, orang-orang kafir juga sudah tahu hisab dan di zaman nabi juga ada orang yang ahli hisab di zaman sahabat juga ada orang yang ahli hisab di zaman tabiin juga ada orang ahli hisab namun mereka tidak menggunakan metode hisab dalam menentukan hilal menentukan satu syawal atau satu ramadhan. oleh karenanya kita mengetahui bahwasanya yang paling paham tentang agama adalah tata cara beragama mereka para salafus saleh para tabiin para sahabat oleh karenanya kita mengikuti tata cara beragama mereka karenanya saya anjurkan kepada ikhwan sekalian para hadirin dalam masalah ya Penentuan satu Ramadhan atau satu Syawal, maka lebih baik kita mengikuti pemerintah Indonesia, ya, karena mereka punya tim perukia atau penglihat hilal. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad. Yang saya pertanyakan adalah tentang bab, bab kesirikan. Ada seorang satu guru di Banten yang mengajar ngaji di masalah. Tapi di lain sisi ya. Tapi di satu sisi Guru ini Ada salah satu orang guru Di Banten itu Ada salah satu guru Jadi ya Banten itu Mengajar musallah Santri ya. Dalam sisi lain Guru ini juga mengajar ilmu tentang kebatinan Ada empat teman saya itu Dia jadi ...diturunin ilmu kebatianan ini... ...bentama dimasukin asma tubuhnya itu. Asma apa? Asma Allah? Ya pokoknya asma itu yang tentang... tempatnya mungkin... ...terus itu dilajimkan puasa tiga hari mutih. Habis puasa itu... ...motong ayam jago buat selamatan. Tapi di situ juga ia membaca kalimah... ...salawat, istighfar dan tahlil itu doa. Habis itu... Puasa 10 hari sepanas selama berapa kali itu harus puasa muti selama 10 kali. Tapi yang diakuihitan yang diamalkan ini juga gimana ya? Kalau mau dari kalau mullah gitu. Tidak sudah buka terbang belum? Ya bukan. Tapi ada teman saya itu yang sampai sudah lulus, Bisa dikatakan lulus, bisa melihat segala banggaib gitu, bisa menahan segala macam benda, ya, macam santai kayak gitu. Bisa mengundang, ini tujuannya mengundang, mengundang Karamah Syekh Abdul Qadir Jailani, amalannya itu. Yang saya pertanyakan, apakah amalan ini termasuk syirik atau bukan? Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pertanyaan yang bagus, jadi ini ada ilmu. Jadi ini, ini kiai lagi, apa namanya Ustadz. di dimushallah tapi mengajar ilmu kebatinan. Diisi asma dalam tubuh seorang. Ini yang saya khawatirkan bukan isi asma, isi jin. ya. Isi apa? Jin, Karena kebanyakan tenaga dalam yang pernah saya lihat Yang diperhatikan di Indonesia Ikuti oleh teman-teman saya dan juga pengakuan Orang-orang yang sudah Toba dari tenaga dalam, mereka selalu ada Proses pengisian Pengisian itulah yang buatkan mereka memiliki Ilmu-ilmu, bahkan dahulu pernah Ada orang yang Sampai sangat sakti, bisa loncat tinggi Dan akhirnya, kebanyakan Ilmunya dia jadi gila Akhirnya, kebanyakan jin mungkin Berontak, akhirnya diruqyah oleh Salah seorang ustaz saya Kedua lah sebagian Jin. Dia tidak mahu dilanjutkan, jangan lanjutkan. Dia tidak mahu kehilangan kesaktiannya. Jadi sekarang ada proses puasa mutih. Ini dari mana seperti ini? Kalau kita bilang dari Islam, tidak mungkin dari Islam seperti ini. Ini dari Hindu mungkin dari. Karena Hindu itu pemuja setan, pemuja arwah, pemuja dewa. Ngapain puasa mutih? Yang berwarna tidak boleh, yang putih-putih boleh dimakan. Tempe putih boleh, tahu putih boleh, air putih boleh, ya, ayam putih boleh kali. Ini dari mana seperti ini? Ini, ini syariat dari mana? Bikin syariat sendiri. Kemudian di, ini yang jadi masalah. Syaitan tidak akan menyesatkan orang dengan kebatilan murni. Tidak akan. Oleh kerana Allah mengatakan, Walah talbisul haqqa bil batir. Jangan kalian mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Seorang bisa tertipu kalau dicampur kebatilan dengan kebenaran. Karena orang yang lihat kebenaran itu kan ada ayatnya juga. Itu kan ada bacanya juga. Itu kan ada dikitnya juga. Tetapi dicampur dengan kebatilan. Kemudian apa hasilnya sudah belajar kaya gini? Bisa lihat yang goib. Buat apa lihat goib? Emang kalau bisa lihat jin masuk surga? Malah hidupnya menderita. Oh uh, ada jin lewat situ. Oh uh, ada setan sebelah situ. Uh, ada... Ini orang yang stres seperti bisa gila. Makanya orang yang belajar ilmu gini. Kelakuannya aneh-aneh. Apa faedahnya seperti ini? Hanya buat dia sibuk. Hanya buat dia takut. Hanya buat dia gelisah. Dan ada orang seperti ini. Dan dikit nangkut nangkun-ngikuti orang tuh, ada gendruwo di situ, yang lain pada ketakutan. Padahal tadinya cuek-cuek saja. Ya, dia dia di karena apa? Dia ada jin dalamnya sehingga dia bisa melihat jin yang lain. Nah, karena ini ini per perkara ini saya khawatirkan merupakan kesyirikan. Apalagi nanti ternyata dalam lafal-lafalnya ada minta kepada Abdul Qadir Jailani, minta kepada Saya punya teman dulu pernah sakit. Dia pergi ke dukun. Ya. Akhirnya disuruh baca mantra supaya sembuh. Setelah kita teliti Teman saya teliti ya Sekarang dia mahasiswa di sini Dia teliti bacaannya Dalam bacaan mantra ini tersebut Ternyata ada minta kepada Abdul Qadir Jailani Ini kesyirikan Kita minta kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Minta kepada jin Mungkin sembuh dan mungkin Tapi itu kesyirikan Oleh karenanya dukun itu memang bisa ada manfaatnya Dukun itu ada manfaatnya Kalau tidak ada manfaatnya Tidak ada orang ke dukun. Tapi ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Betapa banyak orang yang sakit Tiba-tiba sembuh karena dukun Batau banyak dimarahi sama istrinya terus Kedukun istrinya malas enggak pernah marah-marah lagi. Ini manfaat atau tidak? Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ya, taala, saya khawatirkan yang seperti ini modelnya adalah kesyirikan, ada minta bantuan kepada jin, ya. Allah subhanahu wa taala berfirman, "Wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fa zaduhum raqqa." Tanda dulu ada sebagian manusia yang mereka minta pertolongan kepada berlindung kepada sebagian jin, maka semakin menambah kekufuran mereka dan semakin menambah kesombongan para ...para jin. Oleh kerana yang seperti ini ditinggalkan. Harus diingatkan kepada saudara-saudara kita. Membiarkan dimasukkan jin dalam tubuh kita akhirnya akhirnya sulit. Bahkan banyak di antara mereka yang sulit untuk meninggal dunia. Kenapa jinnya masih bercokol dalam dirinya. Bahkan sebagian mereka bagian tubuhnya sudah busuk, belum mati-mati. Kenapa ketinggian ilmunya? Harus diwarisi. Akhirnya nanti terkadang anaknya jadi korban. Jinnya dimasukkan dalam cucunya. Dan ini sering terjadi. Dan saya dapati orang seperti itu. Oleh kerana di Indonesia ini terlalu banyak orang sakti. Tapi di jajah Belanda 350 tahun. Ikhwanul Filas, <laughs> ya Allahu Pertanyaan berikutnya, apakah boleh, apakah ada solat jamak kosor setelah solat Jumat? Ini masalah khilaf di antara para ulama. Apakah solat Jumat boleh dikos di jamak dengan solat asar? Ya. Kalau solat duh dengan solat asar boleh, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Ya. Akan tapi jadi masalah kalau solat Jumat, apakah bisa dikiaskan solat Jumat kepada solat zuhur? Ada khilaf di antara para ulama. Mereka yang mengatakan tidak boleh, karena solat solat duhr, solat jumaat tidak bisa dikiaskan dengan solat duhr, karena banyak perbedaan Solat duhr empat rakaat solat jumaat dua rakaat Solat duhr tanpa khutbah, solat jumaat ada khutbah, ada khutbahnya. Kemudian kata mereka pula tidak pernah diriwayatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah solat menjamakkan asar dengan jumaat, tidak pernah. Bahkan tatkala turun hujan kisah yang masyhur dalam hadis Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah Jumat kemudian datang seorang mengatakannya, ya Rasulullah halakatil amwal wa angqata subul, ya Rasulullah sudah banyak yang binasa binatang-binatang binasa sudah sulit kita menghadapi banyak kesulitan kenapa sudah tidak pernah turun hujan akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala beristighfar kepada Allah minta agar diturunkan hujan tatkala itu pula Turun hujan dengan sangat lebat sampai satu minggu penuh turun hujan. Saya minggu depan datang lagi orang samer. Ya Rasulullah hujan terlalu besar, <laughs> kita juga setengah mati pindahkan. Hanya Rasulullah SAW berdoa agar hujan dipindahkan ke bawah di ke tempat-tempat lembah-lembah. Intinya tatkala Rasulullah sedang khutbah jumat tersebut, ya, dan hujan turun, turun selama seminggu, tidak diriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak dengan solat solat asar. Padahal di antara sunnah menjamak solat tatkala turun. Turun hujan. Ini kata mereka bukti bahwasanya sholat Jumat tidak bisa di jamakkan dengan sholat asar. Sebagian lain yang lain mengatakan tidak boleh boleh menjamah sholat asar dengan sholat Jumat karena sholat Jumat itu pada dasarnya mirip dengan sholat tuhr dan boleh dikiaskan dikiaskannya bukan dari sholatnya tetapi dari sisi mashakohnya sama-sama kesulitan yang sedang dia hadapi. Kalau seorang butuh untuk Menjamak, maka silakan menjamak meskipun antara Jumat dengan dengan Asar. Adapun kisah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah diriwayatkan menjamakkan antara Jumat dengan Asar, karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala Safar tidak pernah solat Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kapan dia butuh jamak tatkala sedang sa Safar, dan tatkala sedang Safar tidak ada solat Jumat. Makanya merupakan kesalahan sering-sering naik kapal. Di kapal dilaksanakan solat Jumat, ini salah ini. Semangat tapi tidak punya ilmu. Di kapal tidak usah solat Jumat. Tidak ada solat Jumat, solat duhur dijamak dengan solat asar jadi masalah. Ini saking semangatnya bikin solat solat Jumat. Ini kita musafir tidak ada solat solat Jumat. Yang kedua tatkala Nabi SAW hari Jumat, kenapa Rasulullah SAW tidak menggabungkan, menjamakkan dengan solat asar? Kita bilang tidak ada riwayat memang, tidak ada riwayat yang menyatakan Nabi SAW menjamakkan antara solat Jumat dengan solat asar tatkala itu. Tetapi bukankah hujan berlangsung selama seminggu? Kenapa juga tidak diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjama salat zuhur dengan salat asar pada waktu musim hujan tersebut? Oleh karena itu, waani filazani Allah wa iyyakum, masalah ini masalah khilafiyah. Akan dhabi setelah saya membaca dalil di antara dua para ulama, dua pendapat para ulama. Saya sendiri lebih condong kepada pendapat bolehnya seorang menjama antara salat Jumat dengan salat sholat asar, wallahualam bisawab kalau bisa seorang tidak menjamak lebih baik agar khilaf keluar dari permasalahan khilaf diantara para ulama, namun terkadang seorang terpaksa, ya misalnya ada keberangkatan pesawat jam 3 belum masuk sholat asar nanti jam 3 tapi sampainya mungkin, isya ya dia mungkin agak sulit atau naik bis misalnya ya, kita enggak tidak seperti di tempat sini di Saudi kita bisa berhenti sholat di In Indonesia susah ya. kita sholat sudah turun enggak ditunggu, suruh dia pergi sini tinggalan kita <laughs> repot kalau di sana air kita oleh karenanya kalau memang kondisinya kita butuh untuk menjamakkan dan sedikit agak darurat maka tidak mengapa kita menjama antara Jumat dengan Asar wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya? Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, sampai sini saja insyaallah silakan-silakan. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya untuk musafir syah, untuk solatnya orang musafir ikut dengan orang tamu seperti kami besok mau ke Makau Muka Romah melaksanakan Umroh. Sementara kami berombongan mengikuti solat tamam imamul Masjidil Haram Madinah. Kemudian eh, setelah solat tamam 4 terkait. Kemudian bagi kami karena ingin menuju ke Makau al ya itu bisa dijama' atau tidak. gitu. Terima kasih. Uh, pada dasarnya orang yang safar boleh jama' bagaimanapun kondisinya. Akan tapi sunnahnya seorang tidak menjama' kecuali hidajat dasir, kecuali kalau safarnya berat. Tetapi warallah mengatakan boleh. Ya boleh dia namanya dia Orang syafar mesti mendapatkan kesulitan. Ya. Tapi kebiasaan Nabi Alaihi Wasallam Ketika dia syafar. Dia tetap syolat pada waktunya. Kosar dua rakaat. Tanpa ada syolat rawatib. Tapi tidak menjama. Kecuali kalau kondisinya agak agak sulit. Tapi sekarang ya. Intinya seorang mungkin merasa berat. Khawatir di jalan ada apa-apa. Maka dia ingin menjama. Dibolehkan. Karena kita musafir. Ya, dari Indonesia. Umrah dari sini adalah musafir. Namun kalau dia menjama. Misalnya dia e, jamaknya duhur dengan asar. Setelah Imam syolat duhur. Jangan dia sholat rawatib, dia langsung komaat lagi sendiri sholat dua rakaat, karena untuk sholat A, asar karena orang musafir disunahkan sholatnya dua dua rakaat korsor. Jadi caranya begitu ya. Setelah sholat duhur kita sholat lagi dua rakaat dengan niat sholat sholat asar. Hmm, boleh. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, insya Allah sampai di sini saja. Besok akan kita kita lanjutkan tentang. Kisah pernikahan antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Siti Khadijah dijar Taala Anha. Demikian saja kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari kesilapan saya sendiri. Semoga Allah sebagaimana mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini, semoga Allah mengumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.